«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ двадцять шостий. Ми з Терою йшли до берегів озера Мічіган. Там уздовж 49-ї вулиці стояв великий старий фургон, гуркочучи двигуном. Коли ми підійшли, увімкнулись фари, а водійка вийшла, щоб відчинити нам бокові двері. «Гарі — Гарі? сказала вона. — О, Боже, що з тобою? Сьюзен мене обійняла, і я відчув приємне тепло. На ній були джинси, які підкреслювали довгі ноги. Темно-червона куртка пасувала до смаглявої шкіри. Волосся вона зібрала у хвіст, що робило шию, стрункою та вразливою. Сюзан віддавала неймовірну м'якість і тепло. Від неї пахло чистотою та чарівною жіночістю. Я виявив, що сам тулюсь до неї. Увесь біль відійшов на задній план, а на передньому знову виникли м'якість, тепло та доброта. Круто стояти поруч із Сьюзан. Він побитий, але живий, як бачиш, — сказала Тера. — Гаррі, твоє обличчя схоже на мішок з фіолетовою картоплею. Очі С'юзан вивчали мене. — Ну, ти вмієш говорити компліменти. Про бурмотів я у відповідь. Мене закинули у фургон, де сиділи Джорджія, Біллі та інші Альфи. Ще двоє, хлопець із блимаючими водянистими блакитними очима та дівчина з каштановим мишачим волоссям, лежали на спині, тихо задихаючись. Їх рани добре притисли білі чисті бинти. Напевно, лікарем була Джорджія. Усі альфи були вдягнені в прості темні халати, і я відчув до них дивну прихильність. Так, вони робили дивні речі, але все ж я не повинен був їхати у фургоні з купою голих диваків-студентів коледжу. Я пристібнувся і помітив синці на своїх руках і передпліччях. Потворні темнофіолетові та коричневі плями настільки густо розкидались по моїй шкірі, що подекуди я не міг розрізнити, де закінчується одна... І починається інше. Я прихилився до вікна, схиливши голову на праву руку. «Що ти взагалі з ними тут робиш?» запитав я Сьюзен, коли вона вмостилась на водійське сидіння. «Кермую?» сказала вона. «Я єдина, хто підходить по віку, щоб орендувати фургон». Я скривився. «Боля «А тепер розповідай». Вона завела двигун. «Після того, як ти вискочив з машини, і я майже здохла від серцевого нападу, ми викликали поліцію, як ти й сказав. Тера пішла шукати тебе, і сказала, що поліція з'явилась надто пізно, і що вуличні вовки тебе схопили, і чого їх пікап залетів в бур'яни. Їм просто не пощастило». Дехто просто розірвав усі їх шини одночасно. С'юзен хитро на мене подивилась і опустила ручник. — От, виродки, просто відпочивай, Гаррі. Тебе ніби потягом розчавило. Зараз поїдемо в тихе місце. — Їжа, помираю з голоду. — Тера, ти бачиш, що там з повним місяцем? — Бачу, тільки-но хмари зникли. «З'являються зірки?» «Фантастика!» Про я і через хвилину заснув. І прокинувся, коли мій ніс відчув запах плавленого сиру та смаженого м'яса. Ми під'їхали до вікошка автокафе. Сьюзен розрахувалася за все готівкою і набрала на всіх присутніх по паперовому мішечку. З одного я зірвав паперову корону і швидко приклеїв собі на лоба. С'юзан подивилась на мене і посміхнулася. А тепер офіційно, вимовив я, владно примруживши очі. Я Бургер Кінг. С'юзан розсміялась, похитавши головою, а Тера подивилась мені в очі серйозним, рівним поглядом. Студенти у задній частині фургона поглинали по-вобчому, не жартую, їжу. Терра вловила мій погляд і нахилилась поближче. «Цуценята!» Сказала вона так, ніби щось пояснювала. «Вони там не сильно постраждали, як думали. Навряд чи навіть шрами залишаться». «Гарні новини!» Сказав я, сьорбнув коли, та закинув до рота картоплю фрі. Але от що мене справді цікавить, це чому твоя кров була там в закладі Марконе в ніч перед повним місяцем. Тера витягла котлету з булочки і почала її їсти, тримаючи обережно пальцями. Запитай іншого разу. Ти, звісно, не ображайся, але я не впевнений, що буде інший раз. Тож розказуй. Міс Вест знову відкусила шматочок котлети, а потім знизала плечима. Я знала, що існує зграя, яка переслідує мого нареченого. Я прикинула, де вони можуть завдати удару, і пішла туди, щоб спробувати їх зупинити. Сама дівчина кілька разів швидко вдихнула та видихнула носом. Більшість з тих, хто перетворюється на вовків. Мало знають про те, як бути вовками, чарівник. Але вони впустили в себе забагато звіриної підсвідомості. Я тікала крізь віконне скло. Вони переважали мене кількістю. Тож я пішла перш ніж мене вбили. — А що з дітьми? — сказав я, кинувши погляд в задню частину фургона. Міс Вест на них подивилась. На мить я побачив тепло і гордість в її очах. Це діти, але з сильними серцями. Вони хотіли вчитися. Я вчила. Дозволь їм все розповісти. Пізніше. Сказав я і доїв картоплю Фрі. Куди ми прямуємо? У безпечне місце. Ми озброїмось і підготуємось. Не ми, а я. Підготуюсь. «З собою я тебе не візьму. Подумай ще раз, я йду з тобою». «Ні». Вона втупилась в мої очі своїми бурштиновими. «Ти, чарівник, сильний, але ти ще не бачив мого звіра. Люди, яким ти будеш протистояти, збираються забрати у мене нареченого. Я цього не дозволю. Я буду з тобою. Інакше...» «Тобі доведеться мене вбити!» Цього разу я перший відвів погляд і сьорбнув колу, нахмурившись. Терна відкусила ще один шматочок котлети. «Ти взагалі хто?» Спитав я її нарешті. «Я з тих, хто втратив занадто багато членів родини», сказала міс Вест, вмостилась на спинку сидіння і замовкла. Я з тих, хто втратила надто багато. Я пошепки перекрутив її фразу. Чомусь хотілось додати бла-бла-бла, а потім повернувся, подивився на дорогу і згорбився над своїм гамбургером. Краще подягнутись тобі, дивній, жовтоокій, танцюючий на вулиці, дресированій вовкулаці, яка загадково дивись мені прямо в очі, навіть не блима дівчисько. дівчиського. Позаду почулось шипіння. Я кинув похмурий погляд через плече. Терра жувала бургер. Її очі сяяли, губи зігнулись в куточках, а подих роздував ніздрі від майже беззвучного сміху. Безпечним місцем виявився великий будинок поблизу Золотого узбережжя, неподалік від власного міні-палацу Марконе. Будиночок був невеликий. Це якщо порівнювати з сусідніми маєтками. С'юзен заїхала через ворота у високому живоплоті. По довгій під'їзній дорозі з білого бетону до гаража на шість автомобілів. Я вийшов із фургона і подивився на припаркований мерседес та субурбан. «А ми взагалі де?» – запитав я. Терра відчинила бічні двері. Джорджія, Біллі та інші вийшли, допомагаючи двом пораненим перебертням. Джорджія потягнулася, що зробило цікаві речі з темним халатом, і однією рукою відкинула гриву коричневого волосся з ходорлявого обличчя. «Це будинок моїх батьків. Вони в Італії ще на тиждень залишаться». Я потер рукою обличчя. — І вони дозволили тобі тут влаштувати вечірку, так? Дівчина кинула на мене роздратований погляд і відповіла. — Влаштувати можна тільки тоді, коли ми вичистимо всю кров. — Давай, білі, беремо цих двох, тягнемо всередину і на ліжка. — Ти йди, — сказав він, пильно дивлячись на мене. — Я підійду за хвилину. Джорджія виглядала так, ніби хотіла одразу ж з ним посваритись, але натомість похитала головою та, за допомогою іншого молодого Альфи, занесла поранених всередину. Терра досі гола і абсолютно байдужа до цього пішла за ними, озирнувшись на мене через плече, перш ніж зникнути у дверях. Сьюзен на мить стала переді мною, дещо загороджуючи вид і сказала, «П'ять хвилин, Дрезден, тоді знайдеш мене». «Окей», – промовив я, і С'юзан теж зайшла в будинок. Я залишився в темряві з Біллі, кремезним невисоким хлопцем у товстих окулярах. Він тримав руки в кишенях халата і дивився на мене. «Що, у всіх чарівників є дитячі корони на лобах? Або вона тільки для особливих випадків?» «А що, всі перевертні?» Почав я, зриваючи паперову корону з лоба. «Носять окуляри та мажуться олдспайсом. Або лише передповнею». Він усміхнувся. Не образився. «Швидко митикуєш!» Сказав він. «Мені такого не вистачає!» Хлопець простягнув мені руку. «Біллі Борден!» Я втомлено її потис. А він спробував розчавити мою руку своєю. Гаррі Дрезден. Виглядаєте дуже побитим, містер Дрезден», – сказав він. «Ви впевнені, що зможете сьогоднішню ніч пережити?» «Ні», – відповів я зі сплеском брутальної чесності. Біллі кивнув і підняв окуляри вище на ніс. «Тоді вам потрібна наша допомога». «Ой, капець! Клуб юних перевертнів Мікі Мауса хоче виступити на моєму боці. Хто у них там у ролі перевертня? Сім гномів? Біллі, Джорджія, Томмі, як там ще одну? Сінді?» «Ні в якому разі», – сказав я. «Взагалі». «А чому ні?» – запитав він. «Послухай, хлопче, ти не знаєш, що це за такі гексенвульфи». Ти не знаєш, хто такий Марконе, і точно ніколи не бачив нічого подібного до Макфіна. Я маю на увазі не в кіно. І навіть якщо ти бачив, то не маєш жодної гадки, як треба виживати в таких ситуаціях. Ще раз подумай, чи справді ти хочеш йти зі мною? Біллі задумався. Те саме й про вас, містер Дрезден. Я відкрив рота, а потім закрив. «Я знаю, що багато чого не знаю, порівняно з вами», – продовжував юнак. «Але я не тупий, у мене є очі. Я бачу багато того, що люди ігнорують. Цей сказ по вампірах, який охопив націю, чому вони вирішили, що не існують справжніх вампірів?» Ви знаєте, що кількість насильницьких злочинів зросла майже на 40% за останні три роки. Лише вбивства зросли майже вдвічі. Особливо в містах з великою кількістю людей. А кількість викрадень і зникнень зросла майже на 300%. Я кліпав, дивлячись на цього малюка. Ні, статистику я не знав. Чув лише, як марфі та інші копи казали, що на вулицях стає все гірше. І я сам підозрював, на якомусь глибинному рівні, що наш світ поринає в темряву. І це одна з причин, чому я здатен на ідіотські речі, такі, як буду робити сьогодні ввечері. Це моє власне зусилля підняти факел доброти. Я у якомусь сенсі песиміст містер Дрезден. І мені здається, що люди так не зможуть. Самі подумайте, як злочинцю може вдатись покращити свій КПД на 300%. Я чую історії. Іноді читаю журнали. А що, якщо надприродний світ повертається? А якщо так? Запитав я. Біллі пильно подивився на мене, не дивлячись в очі. Тоді хтось має щось робити. Я можу, отже, буду. Ось чому ми тут, ну, Альфи. Терра запропонувала нам можливість щось зробити, коли зустріла нас через проєкт північно-західного проходу. І ми цією можливістю скористались. Я витріщився на юнака. З ним можна посперечатись, але особливого сенсу не буде. Це мої аргументи, тільки задом наперед. Це мої слова, якщо б я, звісно, був на 10 років молодший, на фут нижчий і на пару фунтів важчий. І треба визнати, ця дитина має власну силу. Тобто перетворити себе на вовка – це не дешевий трюк. Але в моїй голові жила ще одна думка. Я не хочу бачити крові цього хлопака – у себе на руках. Мені здається, ти ще не готовий до вищої ліги, Біллі. «Можливо!» – погодився він. «Але більше нікого не лишилось!» «Так, віддам належне цій дитині. У хлопця є рішучість. А тобі не здавалось, що треба просто пересидіти десь, дожити до ранку? Усе може закінчитись погано». Якщо я помру, гаксенвульфи прийдуть за вами. Хтось повинен залишатись з пораненими, щоб захистити їх. Швидше за все, якщо вони вб'ють вас, вони також вб'ють нас. Було б розумніше зібрати все, що у нас є в одному місці. З вами! Я засміявся. Кинути всі яйця в один кошик? Він похитав головою. Ні, поставити всі гроші на найімовірнішого переможця. Я просто мовчки дивився на підлітка і був упевнений в його щирості. Це слова когось недосвідченого, якогось ідеаліста. Вони втішали і водночас лякали. Він не віглос. Хоча ні, не невіглос. Він просто наївний. Не знає, чим збирається зіткнутись. Якщо я дозволю йому піти, то потягну за собою на той світ. Незважаючи на все, що він сьогодні побачив, він тоді зустрінеться з абсолютно новим, жорстоким, кривавим і небезпечним світом. Так, якщо я дозволю Біллі Бордену та його приятелям піти зі мною, вони не доживуть до сходу сонця. Але він мав рацію. «Мені потрібна допомога. Усі, хто підуть, будуть виконувати мої накази!» Сказав я. Хлопець різко вдихнув, його очі засяяли. «Не накази, терри. Ви робите те, що я кажу, і робите, коли я кажу. Якщо я скажу тобі тікати, ти тікаєш, без питань. Зрозуміло?», Зрозуміло сказав Біллі, і кинув мені зухвалу усмішку, яка просто не пасувала обличчю маленького ботаніка-студента в темному халаті. «Ви мудрий чоловік, містер Дрезден!» Я пирхнув, і саме тоді автоматичне світло на замку дверей гаража згасло, залишивши нас у повній темряві. З дверей почувся якийсь огидний звук. Знову засвітились ліхтарі. Джорджія у всій своїй роздратованій красі стояла на порозі гаража. «Біллі Борден, ти що, тупий? Чого стоїш тут у темряві?» Вона підійшла до хлопця, скривившись. Він спокійно подивився на дівчину і промовив. «Скажи всім, що ми їдемо!» – керує Дрезден. «Якщо вони хочуть, то хай їдуть з нами!» Якщо ні, хай залишаються охороняти Сінді та Алекса. Очі Джорджії розширились. Вона щось вигукнула від хвилювання. Повернулася до мене й на мить обійняла, змусивши плече скрикнути від болю. А потім повернулася до Білі і нахилилась, щоб зробити те саме. Від насподіванки той смикнувся. Його халат впав з одного плеча, показавши всім біцепс, та одну половинку грудей. Треба було цьому хлопцю віддати належне ще раз. Він був не товстий, а дуже-дуже добре підкачаний. А з однієї з його грудей була рана, з якої стікала кров. «Це що? Ти що, ідіот? Ти не казав мені, що поранений!» Біллі знизав плечима і знову натягнув халат. «Та вона вже майже закрилась!» «До того ж, як ти б мене перев'язала, перетворена?» Джорджія роздратовано клацнула зубами. «Тобі не слід було кидатись на коліно тому вовку? Він був надто швидкий!» Біллі посміхнувся. «Але я його майже дістав!» «Ти мало не помер!» Сказала дівчина, і її голос трошки пом'якшився. Я помітив, що вона все ще тримає руку на грудях Білі, а той втуплено на неї дивиться. Підлітки мовчали. Біллі кофтнув. О, Боже! Закохані підлітки перевертні! Ну, хто б міг подумати, га? Я розвернувся і пішов до будинку, рухаючись обережно. Я взагалі не дуже вірив у Бога. Ну, як вірно сказати? Я вірю у те, що існує Бог або щось подібне, тому що якщо існують демони, то, напевно, існують й янголи, вірно? Якщо існує диявол, то існує і Бог. Але ми з ним ніколи не спілкувались. Проте я все ж кинув погляд на стелю. Нічого не сказав, просто подумав. Сподіваюсь, що Бог, якщо він є, отримає моє повідомлення. Я не хочу, щоб хтось із цих дітей загинув. Кінець 26 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!